Uh, bună ziua din nou, uh, mă bucur să vă, să vă văd și mă bucur că sunt aici, e o onoare pentru mine uh, A trecut ceva vreme de când uh, n-am mai făcut uh, asta, dar mă bucur Pe lângă asta, țin să vă spun că e premieră pentru mine Pentru că este prima oară când stau în fața oamenilor ca un om căsătorit Așa că uh, sper să fie bine uh, Legat de mesajul de astăzi, au fost... Uh, Două lucruri esențiale care m-au făcut să mă gândesc la lucrurile care o să le spun Și anume, unul a fost, nu știu câți dintre voi, duminica trecută Mesajul lui Florin despre talanți Sau acum două duminici? Acum două duminici, așa, duminica trecută n-am fost eu Deci mesajul lui Florin de acum două duminici despre talanți Și cartea pe care o citesc, nu știu câți dintre voi ați apucat să citiți Cartea Scrisorile lui Zgândărilă, de Sias Lewis sunt, e prima oară pentru mine când le citesc, nu le-am citit niciodată și am, am descoperit lucruri interesante acolo. Deci aceste două lucruri, mesajul despre talanți și uh, această carte. Uh, mesajul lui Florin despre talanți m-a făcut să mă uit cu atenție la ce fac eu, dar atât cât ce face și Dumnezeu în viața mea. Mai ales cu întrebarea pe care Florin a pus-o la un moment dat, spunând uh, dacă, dacă aș putea la momentul de față să spun... Să văd și să spun ce anume face Dumnezeu în viața mea. Uh, cartea scrisorilor lui Zgândărilă, pentru cei care nu știți, are legătură cu uh, una din părțile importante ale mes din mesajul Talanții. Această carte este vorba despre uh, un demon, un expert al uh, ispiti uh, ispitirilor oamenilor, care se gândește să scrie niște scrisori nepotului său uh, pe și să-i dea instrucțiuni cum să cum să spitească oamenii într-un mod cât mai eficient. Cartea este fictivă, este o novelă apologetică care avertizează cititorii despre lucrarea diavolului. Sincer, în opinia mea, este înfricoșător de inspirată pentru că îți dai seama că lucrările lui diavolului sunt reale și el luptă în fiecare zi împotriva noastră. Uh, iar așa cum am spus, pe lângă asta are o legătură foarte importantă cu una din părțile pildei ta, uh, talanților. Și anume, pentru cei ce nu știți, pilda talanților are de-a face cu un stăpân care se gândește să plece și își ia averea sa, în care este în, uh, sub forma a 8 talanți, care o, și o încredințează slujitorilor săi. Are 3 slujitori, unul ai de 5 talanți, altul e de 3 talanți și altul ia 1, spune acolo fiecăruia după puterea lui. Primul sclav merge cu cei 5 talanți care îi primește, face negoți cu ei și îi dublează. Al doilea al do talanți ai, ai săi îi investește în ei, face negoți și îi dublează și el la rândul lui. Al treilea care a primit doar unul, a mers și și-a îngropat talentul, cu gândul că va reuși să-și fenteze stăpânul. Uh, și o să vă rog să deschideți la Matei 25. Să citim câteva versete. Aș vrea să citesc din nou versetele de la 24 la, 20, la 30, să vedem ce anume a făcut acest, acest sclav. Spune, a venit și cel ce primise un talent și a zis, stăpâne, am știut că ești un om astru, care secer de unde n-ai semănat și adun de unde n-ai împrăștiat. Așa că mi-a fost teamă și m-am dus și ți-am ascuns talentul în pământ. Iată aici talentul tău. Stăpânul i-a spus, -a răspuns, sclav rău și leneș, ai știut că se de unde n-am semănat și că adun de unde n-am împrăștiat. Atunci trebuia ca tu să-mi fi pus banii la banchieri, pentru ca la întoarcerea mea să primesc cu dobândă ceea ce era al meu. Așadar, luați-i talantul și dați-i celui ce are 10 talanți căci oricui are, i se va da mai mult și va avea din abundență, dar cel ce n-are, se va lua chiar și ce are. Iar pe sclavul acela nefolositor, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Nu vreau să intru foarte mult în detaliu uh, la, despre această parte din pilda talanților, dar în schimb vreau să ne focusăm un pic pe avertizarea Domnului Sus, care nu da aici. Spune... Acest sclav, și, le, acest sclav rău și Leneș, vedem că a ajuns în această stare datorită faptului că el a ales să creadă o minciună despre stăpânul său. De ce să depun prea mult efort în a investi în talentul meu irosind numai astfel viața? Pentru că stăpânul meu, apropo, cel aspru, când pot să trăiesc pentru mine și să fac ce vreau eu. Și el nu știa de fapt că viața stăpânului său, viața lui era în mâinile stăpânului său. Spune în versetul 30, ar pe sclavul acela nefolositor, aruncat în tunelicul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Vedeți, sclavul a ales să creadă o minciună despre stăpânul care, apropo, i-a determinat destinul său. Diavolul, să știți că știe că dacă reușește să ne facă să ne îndoim de cuvântul lui Dumnezeu și prin urmare de Dumnezeu, cum spune în Geneza, a zis oare Dumnezeu? ne poate aduce în această stare neprofitabilă pentru împărăția lui Dumnezeu. Gândindu-mă la aceste două lucruri, că Dumnezeu m-a scos din lumea asta și are ceva pentru mine de făcut, și la faptul că diavolul va face tot ce stă în putință să mă oprească, m-a făcut să mă gândesc la un lucru. Că sunt zile, multe zile la rând în care eu uit că trăim într-un război real. Uit că există un război spiritual, continuu, în care eu sunt direct implicat, fie că vreau, fie că nu vreau. Despre asta aș vrea să vorbim astăzi. Mesajul meu nu este prea lung, dar ceea ce știu este că știu că Dumnezeu mi-a spus asta. Așa că o să vreau să ne rugăm și să vedem ce Dumnezeu are să ne spună. Doamne, îți mulțumim pentru această zi. Te rugăm frumos ca Tu să fii cu noi. Cuvintele Tale, Doamne, ajută-ne să de rădăcină în inimele noastre. Să fim atenți la ceea ce Tu să ne spui și îți mulțumim, Doamne Iisuse, că Tu ne vrei binele. Îți mulțumim că Tu ne spui cum să ne trăim viața pentru numele Tău și pentru binele nostru. Te rogăm frumos să binecuntezi cuvântul Tău și inimile noastre în numele Domnului Iisus. Amin. Titlul pe care l-am pus acestui mesaj este uh, Scopul suprem al Lui Dumnezeu cu mine și opoziția diavolului. O primă întrebare... Uh, ar fi care este scopul suprem al lui Dumnezeu pentru un copil al său. Scopul lui suprem pentru mine, scopul lui suprem pentru tine. Aș vrea să citim Ioan 17. Iisus ne spune care este scopul său suprem. De la versetul 1 la versetul 3 spune După ce a spus aceste lucruri Iisus și-a ridicat ochii spre cer și a zis Tată, a venit ceasul, proslăvește-ți fiul pentru ca și viul să te proslăvească pe tine. De vreme ce ai dat autoritate peste orice faptură, ca să le dea viață veșnică tuturor celor pe care îi dai tu. Și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Isus spune clar, concret și la obiect: care este scopul Suprema lui Dumnezeu cu, fie, cu viața fiecăruia dintre noi? Spune. Viața veșnică este aceasta, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, pe singurul Dumnezeu și pe Isus Hristos pe care l-a trimis El. Din ziua întâi a mântuirii noastre, Dumnezeu își începe acest proces de a se descoperi nouă. Așa cum spuneam, este premieră pentru mine a, astăzi, și anume că stau în fața voastră ca un om căsătorit și mă bucur enorm. A, acest lucru are și beneficii. De ce? Pentru că a, atunci când studiam am început să vorbesc cu Claudia, și am început să vorbim ok, hai să vedem care e scopul suprem al lui Dumnezeu. Și la un moment dat am ajuns și la versetul în care spune în romani, ca, în capitolul 8 spune că planul lui Dumnezeu pentru noi este de asemenea să fim asemenea chipului fiului Său. Și este adevărat, dar pe lângă asta, scopul suprem al lui Dumnezeu este slava Sa însuși. În Ezechiel capitolul 36, Domnul spune clar: Nu pentru voi fac aceasta, ci pentru numele Meu. Păi și atunci dacă scopul suprem al lui Dumnezeu pentru mine este să-L cunosc pe El, dacă planul Său este ca eu să devin ca Fiul Său, iar scopul Său suprem este slava Sa, cum merg toate aceste lucruri împreună? Mi-a plăcut foarte mult gândindu-mă la aceste lucruri, mi-am amintit de ceea ce spunea Pavel în Roman 8 și aș vrea să citesc. Îmi cer scuze în Roman 11, unde spune versetul 33, de la 33 la 36, spune O cu bogăției înțelepciunii și cunoașterii lui Dumnezeu, când de nepătrunse sunt judecățile lui și când de nepătrunse sunt căile lui. Cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfătuitorul lui? Cine i-a dat vreodată ceva, ca el să trebuiască să-i dea înapoi? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, a lui să fie slavă în veci. Amin. Și ce am descoperit? Am descoperit în umblarea mea că... Atunci când eu descoper câte ceva despre persoana lui Dumnezeu, se întâmplă ceva în mine, nu, nu, nu, ceea ce, nu ceva pe care, care încerc eu să generez, se întâmplă în mine datorită faptului că cunosc câteva lucruri despre Dumnezeu. Și încep să mă schimb, comportamentul meu se schimbă și astfel se împline și cuvintele faimosului predicator John Piper, care spune, care spune, zice, când când noi suntem cel, cel mai satisfăcuți în El, El este cel mai glorificat în noi. Atenție! Diavolul să știți că știe asta. Știți? Mesajul se numește uh, scopul suprem al lui Dumnezeu și opoziția diavolului. Diavolul să știți că știe treaba asta și știe că dacă eu îl cunosc pe Iisus așa cum este El, unul dintre lucrurile care se întâmplă este că o să fiu credincios cu talentul meu. Voi deveni mai mult ca Isus și îl voi glorifica pe Dumnezeu. Știe că trebuie să facă tot ce este în putință ca să-l pot cunoaște pe Isus cât mai puțin. În acea carte, scrisorile lui Zgândărilă este plină, plină de minciunile pe care acest, uh, acest diavol novice, acest uh, demon, se duce și ispitește copii lui Dumnezeu în fel și chip. Așa că pentru asta am zis în primul rând să ne uităm la uh, niște lucruri despre diavol. Și o să vă rog să deschideți la 1 Petru, capitolul 5. Unde Petru spune așa, de la capitolul 8 la versetul 11, spune așa. Fiți treji, Vegheați, dușmanul vostru diavol, Dă târcoale ca un leu care rage, căutând pe cineva să înghită. Împotriviți-vă lui ferm în credință, știind că frații voștri din toată lumea trece prin aceleași suferințe. După ce veți fi suferit pentru puțin timp, Dumnezeul oricărui har, care va chema la slava lui veșnică în Hristos, vă va echipa El însuși, vă va întări și vă va da putere, vă va face neclintiți de neclintit. A lui să fie puterea în veci. Amin. În primul rând, în versetul 8, Petru spune... Fiți treji, vegheați. Pentru ce trebuie să fim treji? La ce trebuie să veghem? Iată, una din armele de preț, este una din armele de preț, nu singura, pe care uh, diavolul le folosește împotriva noastră, este minciuna. Și o să vedem o descriere a Domnului Isus despre, despre El numindu Tatăl minciunilor. În Ioan 8,44, unde spune El, diavolul, de la început a fost un ucigaș și n-a stat în adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, el vorbește din ale lui, pentru că este mincinos și este tatăl minciunii. Este mincinos și este tatăl minciunii. Acesta este una din bunele modalități prin care el încearcă să ne împiedice. Este una din armele sale care o folosește zilnic, zilnic în viața noastră, în acest Proces, în acest scop suprema al lui Dumnezeu care îl are cu viața noastră. Și anume că vrea să se descopere și să-l cunoaștem pe el exact așa cum este. Una din primele lucruri pe care diavolul încearcă să le facă este să ne facă să ne îndoim de caracterul lui Dumnezeu. Vedem asta încă de la început, că el umbla cu minciuna. În capitolul 3, atunci când vine să-i spitească femeia în Geneza, se duce și spune, oare a spus Dumnezeu că nu puteți mânca din niciun pom din grădină? La care femeia spune, da, a spus că uh, nu putem, avem voie să mâncăm, nici să nu-l atingem. După care diavolul spune, atacă caracterul lui Dumnezeu și spune, negreșit, el știe că în ziua când veți mânca din el, vi, vi se vor deschide ochii și veți fi ca el. Iată modalitatea prin care diavolul ne atacă în fiecare zi din viața noastră. În fiecare zi, la orice ocazie, vine și ne șoptește și ne spune tot felul de minciuni. Uh, Versetul 8, aici în, în, Petru 5, în capitolul 5, în versetul 8 spune Dușmanul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care rage căutând pe cineva să înghită Știți ceva? Vestea bună este că acest leu, acest diavol, doar rage și țipă El nu are putere peste noi decât dacă îi dăm noi Și știți când are putere peste noi? Atunci când începem să ascultăm la ceea ce el ne spune Atunci când plec urechea și spun Așa este se întâmplă de multe ori cum ar fi să ne certăm între noi. Și vine și spune, uite, vezi, el e ciudat, el nu este ca tine. Dar Dumnezeu ne-a făcut diferiți. Dumnezeu nu, nu ne-a făcut să fim unul ca celălalt. Întotdeauna vine și ne spune minciuni. În versetul nou spune, împotriviți-vă lui fermi în credință. După cum știm de la Iov, Dumnezeu permite diavolului să atingă de noi în diferite moduri. Uh, dar de ce face asta? Pentru că dorința lui Dumnezeu este să ne maturizăm În Efesen capitolul 4 Sper să nu se supere Florin că mai au de cartea lui În Efesen capitolul 4, versetul 13, de la 13 la 14 spune Până când vom ajunge toți la unitatea în credință În cunoașterea Fiului lui Dumnezeu La omul matur și la măsura maturității plinătății lui Hristos ca să nu mai fim copii duși de valori. Maturizarea aceasta este crește odată cu cunoașterea despre Dumnezeu. Dar ce legătură are maturizarea cu credința? Modurile în care mă maturizez este când îl cunosc pe Iisus mai mult și aceasta se întâmplă cel mai bine prin încercări. Chuck Smith spune așa, când vine vorba despre acest subiect al credinței, scripturile ne conduc către un anume om, Avram, care este cunoscut ca și tatăl al credinței, al tuturor cărora au ales să creadă în promisiunea lui Dumnezeu. În Geneza 22, versetul 1, spune așa, După toate acestea, Dumnezeu l-a testat pe Avram. Dumnezeu i-a cerut, a, în acel capitol Dumnezeu îi cere lui Avram, îi spune să meargă și să își jerfească fiul pe un munte pe care îl va arăta. Avram s-a dus și, cum știm, a trecut testul. Dar vedeți, când Avram a făcut acel lucru, el nu era, el nu era matur deja, în sensul că Dumnezeu l-a pregătit puțin câte puțin, el nu s-a nu născut așa. Așa și Dumnezeu ne trece prin felurite testuri, felurite încercări în viața noastră ca să ne pregătească pentru asta, să-L cunoaștem pe El. Dar în tot acest timp, să nu uităm că Scriptura ne avertizează diavolul este ca un leu care rage și care o să fie prezent la fiecare aspect din viața noastră. Și Pavel spune, ne învață cum putem să rezistăm minciunilor diavolului. Spune în Efesen 6, spune, folosind scutul credinței. Pe lângă, știți că în Efesen 6 vorbește despre armura, armura luminii. Iar după acestea spune, pe lângă acestea, luați și scutul credinței cu care veți stinge toate săgețile aprinse a celui rău. Dar vedeți. Și sunt sigur că ați auzit vorba asta în popor Crede și nu cerceta Dumnezeu să știți că nu ne cere o, Dumnezeu în niciun caz nu ne cere o credință din aceasta De genul acesta O credință oarbă El ne cere o credință Care se bazează pe caracterul lui O credință care se bazează Pe caracterul lui pe care îl experimentezi În viața ta Eu Imediat, înainte de, imediat după căsătorie lucrurile încep să se schimbe în viața mea și mă bucur, îi mulțumesc Dumnezeu lucrurile se schimbă în bine uh, mai peste tot și tocmai ce am ieșit dintr-un sezon lung în viața mea care a fost foarte greu, a fost un sezon în care tocmai de, acesta, de aceasta am ales să vorbesc despre minciunea diavolului pentru că a venit și mi-a șoptit o felul de minciuni. Și îmi pare rău că eu am crezut minciunile lui, pentru că uitându-mă, regret că tot ceea ce Dumnezeu făcea era că El vrea să mă stabilizeze în umblarea mea cu El. Analizând tot sezonul acesta, nu vine să cred. De asta am spus că acea carte, scrisorile lui Zgândările, este înfricoșător de, de inspirate, pentru că nu vine să cred câte minciuni cred la ordinea zilei, pe care diavolul mi le șoptește. În acest sezon am avut de la autocondamnări până la autodezamăgiri și autocompătimit. Nu m-am împotrivit deloc diavolului, ce am ales să ascult la ele. În continuare, în, în, Petru, în, în versetul 9, capitolul 5 spune, Știind că frații voștri din toată lumea trec în aceleași suferințe, știți? Când Dumnezeu ne testează, când Dumnezeu ne trece prin foc, ca să-L cunoaștem pe El, toată lumea ne știe. Țipăm când ne ține gura și spunem exact ca Iacov. Numai mie mi se întâmplă asta, de ce doar eu? Dar Biblia spune clar că nouă tuturor ni se întâmplă acest lucru. Versetul 10 spune că, după ce veți fi suferit puțin timp, Dumnezeul oricărui har, care va a chemat la slava lui veșnică în Hristos, vă va echipa El însuși vă va și vă da putere, vă face de neclintit. Din nou spun, scopul suprem al lui Dumnezeu este ca El să se descopere mie în fiecare zi din viața mea. Dar pe lângă asta, e bine să ne amintim că diavolul întotdeauna va fi acolo să se împotrivească. Când vine vorba de aceste teste prin care Dumnezeu ne trece ca să descoperim mai mult despre El, Sunt versete biblice care ne, de care ne putem aminti și am patru referințe pe care vreau să le citesc. Și când stai și le citești și când te gândești, te minuiești și spui, cum de-am putut să mă îndoiesc? Cred ce spune Dumnezeu sau nu cred? Primul este în 1 Corinteni, capitolul 1. Capitolul 1 de la 7 la 9 spune așa, astfel, așteptând descoperirea Domnului nostru Isus Hristos, voi nu, nu, uh, voi nu sunteți lipsiți de niciun dar, iar El vă va întări până la sfârșit, astfel încât să fiți fără vină în ziua Domnului nostru Isus Hristos. Dumnezeu este credincios, El nu ne lasă. Următorul verset este în Iuda, Prima, uh, penultima carte înainte de Apocalipsa. În Iuda, cap, versetul 24 și 25 spune așa, Iar acelui ce poate să vă păzească de cădere, ci să vă facă să stați fără pată și plin de bucurie înaintea slavei lui, a singurului Dumnezeu, mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, a lui să fie slava, mărăția, puterea și autoritatea înainte de toți vecii acum și pentru toți vecii. Amin. În 1 Petru, capitolul 3. Capitolul 3, versetul 11, ce spune așa. De, în, în capitolul 1, 1 pentru capitolul 1, de la 3 la 11, ce spune așa. Binecuvânta să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după marea lui îndurare ne-a născut din nou la o nădeștevie, prin, prin învierea lui Iisus Hristos din morți și la o moștenire nepieritoare și nep nepângărită, care nu se ofilește și care este păstrată în cerul pentru voi, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea care este gata să fie descoperită în vremea de pe urmă. În ea voi vă bucurați nespus, măcar că acum dacă trebuie sunteți întristați pentru puțin timp prin diferite încercări. Pentru că atestarea credinței voastre, cu mult mai valoroasă decât aurul care pierde și care totuși e testată prin foc, să aducă laudă, glorie și onoare la descoperirea lui Isus Hristos pe el, voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el, chiar dacă acum nu-l vedeți. Și vă bucurați nespus cu o bucurie de nedescris și glorioasă, pentru că primiți la capătul credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Și ultimul, Filipeniu 1,6, pe care știu că mulți îl știți, pe de rost, în care spune că sunt bine încredințat, că acela care a început această bună lucrare voi o va duce la bun sfârșit. Vedeți, când mă uit la, când mă uit la aceste versete, și mă uit la acele dăți în viața mea când mă îndoiesc. Nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred cât, cât, de, cât de concret este Dumnezeu. Promisiunile lui, lui sunt reale. Dumnezeu este credincios. Când vine vorba de cuvântul Lui Dumnezeu, subiectul unde îl pot cunoaște pe Dumnezeu cel mai bine este mântuirea. Ce a făcut El pentru mine să devin copilul său. Dar să știți că tot acolo, diavolul vine și atacă cel mai mult. Credeți că la întâmplare, unul din lucrurile esențiale de care ne îndoim noi cel mai mult este mântuirea? Sunt așa de mulți copii al lui Dumnezeu care umblă cu El fie de puțin timp, fie de mult timp și care totuși încă se îndoiesc de mântuirea lor. Diavolul știe că dacă reușește să strecoare minciun la acest capitol, este începutul unui proces lung și dureros. Pe când Biblia spune clar, Evrei 11 cu 14 spune că și printr-o singură jertfă, el i-a delsăvârșit pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Când, de fapt, dacă stau și mă gândesc, una din lucrurile de care un creștin ar trebui să fie cel mai sigur este chiar mântuirea lui. La un moment dat am văzut un interviu a lui. Greg Laurie, în care l-a intervievat pe Chuck Smith. Acel interviu m-a marcat pe, pe veci, văzând cât de sigur era acest om Chuck, care acum este la Domnul, de mântuirea lui. Greg Laurie îi punea niște întrebări și ele sunau cam așa. Chuck, știm că ai cancer. Ai îndoieli de ce lasă Dumnezeu să se întâmple una ca asta? E normal, e omenesc, eu aș fi avut. El spunea, nu am îndoieli. Spune, ți-e frică? Nu mi-e frică. Cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să mor. Dar nu este așa de rău atunci când ești copilul lui Dumnezeu. Asta mi-a plăcut cel mai mult și, știți, se vedea că ceea ce spune este adevărat. Se vedea că nu era ceva contrafăcut. Întrebarea asta mi-a plăcut cel mai mult pentru că când am auzit-o, mă așteptam bababibam să vezi acum. La un moment dat, spune: spune ă, cea Știm că ești la sfârșitul vieții, la sfârșitul cursei tale Și aș vrea să spun o întrebare, zice Billy Graham la un moment dat a fost întrebat La sfârșitul vieții lui, a spus Dacă ai putea să schimbi ceva la viața ta Ai face ceva diferit? Și Billy Graham a răspuns Da, aș, aș studia mai mult, m-aș ruga mai mult Și aș vorbi mai puțin în biserici După care îl întreabă și pe Chuck Smith Și acum eu eram ochiure curios să văd ce spune spune, ceac, tu la sfârșitul vieții tale dacă ar fi să faci un lucru diferit ar fi ceva ce-i face diferit? Stă el și se gândește și spune și citez, zice Greg, cred că Domnul a avut totul în control, așa că nu aș fi încercat să îmbunătățesc programul său. Câtă siguranță să ai să poți spune asta? Și iată un om care a trăit cu Dumnezeu. Ăsta este lucru Lucru care era cel mai, cel mai văzut la el, anume că relația lui cu Dumnezeu era reală. Și când venea, vorbe de, când, pardon, când venea vorba de, de sezoane în viața lui, cum era acum, că avea cancer, era întrebat dacă e frică și spunea că nu. Era întrebat la sfârșitul vieții lui dacă ar schimba ceva și spunea, Păi viața mea a fost perfectă mâna lui Dumnezeu, n-aș fi schimbat nimic. Un om mare a lui Dumnezeu, după ce și-a trăit viața complet dedicată lui, după ce l-a cunoscut mai mult decât orice alt om l-a cunoscut vreodată pe Dumnezeu, când era aproape de moartea lui, spune așa, și să-mi spuneți voi dacă recunoașteți aceste cuvinte, vreau să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să devin ca el în moartea lui pentru că astfel să ajung cu la învierea din morți. Cine a spus asta? Pavel. La sfârșitul vieții lui, cum Florin spune, Adesea, Pavel spunea un singur lucru mai vreau, să-l cunosc pe el. Ne apropiem de sfârșit și știu că Dumnezeu vrea să-L cunoaștem atât cât prin cuvântul Lui în, în viața noastră personală, cât și aici. Dar pe lângă asta Dumnezeu vrea să-L cunoaștem și din experiența personală și am să închei cu ultima experiență pe care eu am avut-o cu El. Și asta are de-a face cu nunta noastră. La nuntă, vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați ajutat. A fost o bucurie să văd că avem oameni care ați fost alături de noi. Însă, fără nicio supărare, au fost doi oameni care m-au uimit pur și simplu. Și mă bucur că nu sunt aici, Florin și Claudia, ca să pot să vorbesc în voie despre ei. Îi cunosc de destulă vreme pe Florin și Claudia, și acum, cu ocazia acestei nunții, am cunoscut într-un mod diferit. Când a venit vorba să ne ajute pentru nuntă, au fost trup și suflet. Și acest lucru m-a făcut să văd diferit, pentru că, vedeți, relația noastră, a mea și a lui Claudia, cu ei, nu a fost, adică nu simt că a fost o relație să spun, e normal că ne-au ajutat așa. Suntem cei mai buni prieteni alor. lor, merităm, e normal că ne-au ajutat așa, nu este așa și îmi pare rău că nu pot să mă laud cu asta. Văzând că ei ne-au ajutat, deși noi nu meritam neapărat tot ce au făcut pentru noi, asta m-a făcut să am încredere în ei. M-a făcut să am încredere că ei tot ce fac, fac pentru Dumnezeu. La fel și Dumnezeu, care este credincios, cu privire la nuntă, m-am îngrijorat de tot ce se putea îngrijora. Iar la sfârșit, al doua zi după nuntă, parcă Dumnezeu îmi șoptea. Spunea, vezi, Totuși, îți sugerez că ai putea să te încrezi un pic mai mult în mine decât în tine și puterile tale. Diavolul, să știți că luptă împotriva noastră cu minciuni, cu minciuni la adresa lui Dumnezeu, pentru că știe că atunci când noi ne îndoim de Dumnezeu și suntem de acord cu minciunile lui, toate relele și toate belele se adună bucluc în viața noastră și și ceva? Ne transformăm în bestii. Atunci când credem în minciune diavolului, ne transformăm în bestii. Unul cu a... în primul rând cu noi înșine, că nu ne mai pasă de noi, și în al doilea rând cu cei din jurul nostru. Ce am învățat în ultima vreme despre talanți? Și anume că am văzut că lucru care l-a descalificat pe al treilea sclav a fost că el a avut o cunoștință necorespunzătoare despre stăpânul său. A spus, ești un, scla... un stăpân aspro. Rău... un stăpân aspru. Din nou spun, scopul suprem al lui Dumnezeu pentru viața noastră este să-L cunoaștem pe El. Să nu uităm că diavolul va sta împotriva acestui lucru în fiecare zi, la ordinea zilei. Tot ce Smith a zis așa, Nu vom începe să câștigăm această bătălie până când nu începem să recunoaștem că suntem într-un război, că astfel să putem folosi armele pe care Dumnezeu ni le-a făcut disponibile. Și cita versetul din Corinteni 2, Capitolul 10, versetul 4, în care spune căci armele noastre de luptă nu sunt firești, ci sunt armele puternice a lui Dumnezeu, prin care dărămăm fortărețe. Luați-o ca un test. Săptămâna asta, de câte ori v-ați gândit că sunteți un război și așa cerut puterea Domnului? În dimineața asta, v-ați gândit că sunteți într-un război și că diavolul stă să vă împiedice la oricare pas? În final, am ajuns la final... În caz că uităm majoritatea lucrurilor care s-au spus aici, aș vrea totuși să reținem măcar unul singur. Și anume că Isus Hristos a venit în această lume să plătească pentru greșelile noastre să, mă pot întoarce, să ne putem întoarce la Dumnezeu, ca astfel cunoscându-l să pot să experimentez cuvinte ca și cel al psalmistului, în care spunea Pentru că îndurarea ta prețuiește mai mult decât viața. De aceea, buzele mele te vor lăuda. Hai să mâncăm. Doamne Iisuse, îți mulțumim așa de mult că um, ești credincios. Doamne, așa cum spune cântecul, Tu ești bun oricând și când. Și sunt, sunt în viața noastră în care Tu ne pui la teste și vrei să te descoperi în moduri diferite. Iar noi nu vedem decât blestem în asta. Dar îți mulțumim că ești îndurător și răbdător cu noi. Și tot tu ești Cel care ne aduce Înapoi. Uh, Îți mulțumesc pentru cuvântul Tău, ajută-ne să, să credem în Tine, să Te cunoaștem mai mult, să putem să ne bazăm pe Tine și pe ceea ce spui Tu, ca astfel să putem să-ți aducem slava, gloria și cinstea numelui Tău, devenind mai mult ca fiul Tău. Binecutează această zi și îți mulțumim pentru toate lucrurile. Amin.